A női szépség és az öregedés törvényei. Barbara megfigyelései. A foghagyma erősebb a Sánelnél. 2. A jól elrendezett kendő tokák tömkelegét is el tudja takarni. 3. Az az illat, amely férjedet valakinek Párizsra, rajtad wc emlékeztet. Janet Swam törvényei az öltözködési malőrökről. Ha váratlanul randevúra hívnak, egyetlen rendes ruhád a kát szárad, és még csöpög. 2. Azért volt olyan kényelmes érzésed egész este, megnyitva volt a cipzára ruhádon. 3. Az a nő, aki mélyen zsebre dugott kézzel lépdel, a bugyját tartja, hogy le ne 4. Egy nő sem jön rá, hogy szétkenődött az arcán a festék, csak amikor már hazatért. 5. Bámulatos a harisnyanadrágok talprészén megjelenőjük a terjedő képessége. 6. A nyaknál elhelyezett bros mindig hiányzó gombot jelent. 7. Életed szebbestélye semmivé foszlik, amikor rájössz, hogy felemás cipőben csináltad végig. 8. Ha körülötted mindenki épp olyan jókedvű, mint te vagy, az azért van, mert egyik műszempilládat elvesztetted. Suzinek a csábos fehérneműkről alkotott törvénye. A nők csak akkor veszik fel legszebb fehérneműket, ha a szeretőjükhöz vagy az orvosukhoz mennek, mintha bármelyikük is észrevenné. A testes fred a panaszai. Sohasem olyan jó a krémtorta, mint amilyennek álmodban megjelent. 2. A kövérnők azért zuhanyoznak, hogy ne kelljen egy vízbe fürödniük a saját pocakjukkal. 3. A kirakatüveg őszintébb, mint az otthoni fürdőszoba tükör. A diétázás törvényei Ha nagy ügyel bajjal lefogysz, rákapsz a diétázabb helyre, és még kövérebre hízol. 2. Igenis meg lehet hízni a diétás élelmiszereken, csak sokkal drágább. 3. Az a diéta, amely megóvja egészségedet, szelet okoz. Fodrász alkotott törvények. Életed legdrágább frizújája úgy fest, mint egy paróka. 2. Az a rövid frizura, amely mást megfiatalít, nálad csak kiemeli, hogy őszülsz. André vakfoltja A hölgyfodrászok mindig összetévesztik a megrökönyödést az elragadtatással. André második törvénye A kuncsaknak mindig problémás haja van. A fodrásszalonok első számú szabálya Egy fodrász sem hiszi el, hogy vendége tudja, mit akar. Következmény Naponta nők ezrei esnek neki új frizurájuknak vizes fésűvel és körömúllóval. Kiki a maga fürdőszobájában, és kiki könnyek között. A korral járó pocak törvényei A fiatalság az az életkor, amikor az ember melkasa és gyomra még külön válik. Kettő, ötvenöt éves korban jön rá az ember, hogy butaság volt elájándékozni kismamaruháit. Rúd bánata Eljön az az idő, amikor rajtad kívül már senki sem veszi észre, mikor húzott be a hasadat. 2. Eljön a még ennél is kínosabb idő, amikor a férfiak csak azért karolnak át egy akadály előtt, mert megesett rajtad a szívük. 3. Nincs az a vén férfi, aki ne tartaná öregnek a negyven fölötti nőket. A korosodó amazonok törvénye. A férfi annyi idős, ami ennek érzi magát. A nő annyi idős, amilyennek kinéz. Flannery asszony zogszava A jól konzervált nő jól konzervált benyomás tesz környezetére. Folyományai Az agy szegénységben túlhúzott rúzozás, amely fiatalos illúziót kíván kelteni, úgy néz ki, mint az túl túlhúzott rúzsazás, amely fiatalos illúziót kíván kelteni. 2. A kozmetikusok nem ígérhetnek ifjúságot, csupán műgonddal kifestett ráncokat. 3. Minél fiatalabbra renoválnak egy nőt, annál öregebnek gondolják az emberek. 4. A gondos kozmetikázás csupán annyit ér el, hogy vénbányarémből drága öreglány lesz az ember. 5. A kozmetika és a szike csodákra képes, de a kezed egy vénasszonyé marad. 6. A fantasztikusan jól konzervált 80 éves hölgyet olyan megilletődéssel bámolják az emberek, mint a frissen expumált múmiákat. Az agg szépség királynők törvénye a floridai temetkezési iparág odáig fejlődött, hogy az idős hölgyeket már húsz évvel haláluk előtt bebalzsamozzák, hogy a temetés kevesebbe kerüljön. 2. Csak szakértő tudja megkülönböztetni egymástól a gazdag kaliforniai matrónákat, mivel valamennyien ugyanahoz a plastikai sebészhez járnak. 3. Ha Kaliforniában valaki 95 éves korában meghal, rossz fényfet a diétás orvosára.